По бороді, і падали великими ясними краплями на спрацьовані почорнілі руки. Дожився. Хіба він того сподівався, того дожидав? На старість йому сиву голову таким соромом син покрив. Перед всіма людьми, і його, і весь рід, і Ніколи цього не було, щоби споміж сувашів злодії були. А отже, мати стояла біля печі, приселившись в кутку до ругачів, та й собі втирала сльози. Зінько сидів такий, як перед смертю. Тяжка хмара налягла на всю сім'ю. А Денис усе оповідав, не помічаючи того нічого, розпалений своїм оповіданням згадкою про відбуту боротьбу. Він доказав, і змолк, і всі мовчали. Тільки материне хлипання чути було серед тиші. А Денис, незважаючи на те, правив своє. Цього не можна так попустити. Це він і далі буде все село грабувати, та й нас. Я піду у волос. Хай їдуть у город, та щоб там забрали його до тюрми. Денисе! «Чи ти розуму не згубив?» — понуро спитався батько. «Чого б я не згубив? А що ж я подарую йому троє коней чи як?» «Ех, ти безсоромний, безсоромний!» Гірко й докірливо промовив батько тихим голосом, що ще тримтів однедавніх сліз. Так ти підеш ото самого себе поганити!» «Людям розказувати, що сиваші злодії!» «Та це ви через те так кажете, що ви вже старі!» «Вам байдуже про господарство, а нам із Зіньком треба своє добро берегти!» «А ти, Денисе, на мене не здавайся!» Озвався поважно з притиском Зінька. «Мені честь смеліше за добро! Хоч би тридцяти року не пропало, я на брата не піду виказувати. самого себе ганьбити!» Хе, яка ж то ганьба, адже не микро, але він. Ну, як собі знаєте, коли такі добрі та багаті. А я того не подарую, бо мені нічого дарувати. Я зараз до зрядника. І він почав тягатись. Мати заголосила на всю хату, кинулась до Дениса і вчепилася за його. «Денисе, що ти робиш? Не пущу я тебе, не ходи. Одчепіться, мамо, сердито гаркнув Денис. І вирвав у матері свою руку. Облиш його, стара!» Озвався батько. «Слухай ти!» Загомонів він до Дениса, І голос його задзвонів так гостро, Що той ураз спинився. «Я того тобі не дозволяю І велю не робити того. Поки я живий, То я тут хазяїну своєму добрі, А не ти. Підеш казати...» прокляну. і сьогодні ж викидаю тебе з усіма твоїми манатками з хати, щоб ти мені її не ганьбив, і нічого не дам. Денис знав батька. Він був звичайно тихий, але як отаким голосом заговорить, то вже що скажете зробить. Денис сердито швиргонув чумаку знову на піл і пішов з хати мовчки, тільки дверима грюкнув так, що аж паруни посипались. Він справді облишив іти до врятника, але не міг утерпіти і розказав декому про випадок у чорному яру. Незабаром поголоска пішла по всьому селу. Довідався і урядник, і пішов спершу до тонконоженка. Але той боячий знахаря сказав, що нічого він не знає, а коні самі знайшлися в яру. Покликав урядник Дениса, але і той не сказав йому нічого. Бо знав, що не мене батькової кари, як скаже. Так урядник нічого й не міг зробити. Звісно, можна потрусити і знахаря, і Романа. Так і бав, що знайдеш. Осе село говорило про їх, але заняти не можна було. Ні до чого причепитися. А люди, довідавшись, що то свій злодій краде, ще більше почали турбуватись. Цей знає всі закуточки й суточки, та від його ніде не заховайся. Треба добре берегтися.